Välkommen! Du lyssnar på A-ordet, en podcast om kristen kristentro och anarkistisk ideologi. De två tingisterna som vi envisas med att kombinera i avsnitt efter avsnitt. Idag kör vi en ganska snabbt och kort avsnitt med en intervju med vår poddkollega, höll jag på att säga, inte riktigt. Men vår poddassociates Anton från podcasten Aten i Jerusalem som vi har nämnt några gånger. Anledningen till att vi pratar med Anton är att han har deltagit i en aktion där det hängts upp en bönemaskin i ett träd utanför Saab. Vad tänker du? Och ja, det låter ju jättekonstigt. Just därför tänkte vi ringa upp Anton och fråga vad det är som hände i Linköping den första augusti egentligen vi kan även nämna att vi spelade in det här avsnittet lite på en höft så att om det låter lite hastigt och, och, och lustigt så är det för att det är lite hastigt och lustigt. Vi hade alla lite ont om tid när vi spelade in men det kan bli ganska bra ändå men det blev lite snabba kast ibland. Men det får ni stå ut med. Men det om det, vi rullar över till min och Jonathans intervju med Anton Jonsson, poddare och pastor, och eh, nu är jag religiös aktivist. Allt spelade du in? Ja, jag började. För att, ja. Äh, det, det betyder inte att det, här, att det publiceras. Jag bara tycker det. att det är spännande. <laughs> jag vill bara... <laughs> jag bara satt igång inspelningen. Mm. Men äh, om vi börjar lite på riktigt då. Mm. Äh, att så här, vill, du, vill du sammanfatta lite vad det, vad det är som har hänt det, så här, den första augusti? Så nu, förra veckan, det är ju nu ja. när vi spelar in. Den berömda första augustigruppen som vi kallar oss själva. Ja, gick till, skred till verket. Jo, men det är ju egentligen ett ganska långt planerande och arbete bakom det här. Eller det var varit ganska lågintensivt kan man säga. Utan det som har. Det är, vi är flera stycken då, som har varit inblandade i det här. Det är en person som har sen tidigare en, en metall... Låda med en bluetooth spelare i. Eh, och den har vi fyllt med eh, bön. Eh, den har vi liksom i, vi har spelat in och satt på ett litet SD-kort, eh, stoppat in i den här Bluetooth-grejen, och eh, sen så har vi. Eh, Ja, men bett olika, och i den har vi placerat olika bönor då för fred, lite olika bibeltexter som anspelar på, på fred. Och några nunnor som sjunger Magnificat, som ni är, är säkert känner till, <går> Maria's lovsång, eh, som handlar mycket om att eh, Gud har upphöjt dem ringa och eh, kastat ner de mäktiga från deras troner och så. Eh, så det, det har vi spelat in. Och sen så har vi hängt upp det i ett äh, träd utanför Saab äh, här i Linköping äh, som är en, ja, men De tillverkar vapen av olika slag äh, Just nu så är ju Saab äh, involverad på olika sätt i gemen konflikten då, att Man säljer ju både till äh, Saudiarabien och till Förenade arabie Och ungefär var tredje dödsoffer där är ju äh, civilt äh, åtminstone Eh, var tredje mål som man siktar på är civilt. Eh, så vi tänkte att det här är ju ett bra ställe att liksom på något sätt. Eh, det finns ju ett frikyrkord och jag vet inte om ni proklamerar. <laughs> att, att proklamera fred på något sätt här. Att eh, på något sätt sätta upp en... Ja, men, bryta genom det där höljet av, av våld och, och ganska mycket likgiltighet med liksom ord från Bibeln och från ja men mest från Bibeln då, om, mm. om fred, om att eh, det finns något annat rike, att det finns en annan möjlighet eh, att eh, leva och så att det finns eh, mm. Precis, så det är det vi har gjort egentligen. Och mm. Ni försöker sätta en lite annan agenda helt enkelt. Ja, men precis, det kan man säga. Och en annan agenda och kanske... Eh, jag, jag brukar också tänka på det så här att ni vet ju... Ja, men det, nu och då inträffar ju massaker i, i USA. Här sist, om sist den var det ju i El Paso. Eh, och då är ju en, en vanlig fras som sägs där borta i staterna att när man inte vill ta ansvar att man kanske bara säger I mean, our thoughts and prayers är med er liksom och sådär och jag tycker att det är så olyckligt på något sätt att bön ställs i en motsatsställning till att handla och att ta ansvar så för mig så är det också kanske viktigt att liksom sammanföra de här att att att B kan vara ett sätt att eh, protestera, att riva ner, att eh, bygga nytt och sådär. Och att bön och handling är inte liksom i motsats till varandra. Eh, lite så. Mm. Jag tänkte fråga varför sa, men jag tror jag hoppade. Det var ganska tydligt. Men eh, eh, hur mycket lät den här lådan? Så här jättepraktisk fråga men tittade på det här klippet som finns och ja, eh, Jo men den kunde ha låtit mer kanske den, Jag skulle säga att den kanske Den gengöd i ungefär kanske Omkrets av 15 meter Eller något sånt där skulle så man tydligt höra den eh, Däremot eh, Den är liksom på Den var på Parkeringsplatsen ovanför Saab eh, Där de flesta ställer sina bilar eh, Det är på vägen Det är på trappan ner eh, Så man går från parkeringsplatsen till en av de här uh, huvudantrenarna till Saab som den sitter uppe. Så att det, vi, jag tror att ganska många uh, kunde höra den och så. Men det, mm. inte för att jag kan inte bekräfta det för att uh, den var borta när jag kollade. Uh, så. Den har, någon har plockat ner den. Och, uh, mm. Men den har... var ändå på en plats i rummet där den var väldigt hörd. Det, det är så roligt, jag tänkte när jag, när jag såg den här aktionen först, så tänkte jag att det här måste ju vara det första kristna bönutropet förutom kyrklockor. <laughs> <laughs> ja. Tänkte ni på det? Ibland, ibland har jag tänkt på just bönutrop eh, eh, att, att när, när folk gnäller om det eh, lite så här, att åh det här med bönutrop det är så hemskt så man ska ju kunna se vad som är möjligheter i det istället av <laughs> tillåt så att man kan mm -hmm. sätta upp lite så här. Bönelådor på lite olika ställen Och som, som liksom kan proklamera eh, Proklamera återigen Jag kommer inte på något bättre ord eh, Jesus eh, så här och sådär Att det skulle kunna vara en liten rolig sak Att vända på debatten på, på sätt. Eller kanske <går> Vänd, Eller vända liksom publik, eh, På mer aggressiv Vän, Kanske vända bort så här Från muslimerna till kristna Kanske man kan vända bort ja. lite vi, kan ta den grejen. Vi, vi, vi kan vara de jobbiga igen <går> Ja precis Ytterligare förankra flera århundraden av dominant lutherdom jag ja, igen. Jag brukar, Men jag, ja. jag, är inte Luther, jag, jag tillhör ju inte lutherdomen så det är okej okay. Just ja. det, är det är okay. ja. Men Du brukar ju dra någon sån där att vi borde göra kristendomen konstig igen Eller vad är det du brukar säga? Ja, precis. På engelska Make Christianity weird again är ju eh, mitt, eh, min slogan som jag försöker etablera. Och som jag har sett så här och har muterat så finns på lite andra ställen också, men antagligen till min förtjänst. Men eh, jag tycker att, eh, att kristendomen är alldeles för eh, respektabel på många ställen i, i Sverige och i, ja, i världen också. Alltså att den på något sätt Köper in sig för mycket i de eh, dominerande berättelserna om hur världen är och så. Utan istället så skulle den kunna vara eh, en annan berättelse om hur verkligheten är funtad. Och därför så kommer den vara konstig och liksom, eh, knäpp liksom och weird och så hoppas jag. Eh, jag har inget intresse av att bekänna mig till någonting som inte är konstigt kanske man kan säga. <laughs> och vilken fin bekännelse. Ja, Ja. <laughs> Jag vet inte om det, så här, för, förvirra mera brukar eller det brukar vara med, lite min parol, att så här, det ska vara förvirrande. Eh, ja. Då är det förmodligen, så här, för då har folk börjat tänka och då är det bra liksom. Men jag vill komma tillbaka till, eh, koppla till konstigheten, eh, make Christianity weird again, säger mm. Anton. Eh, det här med religiös aktivism, tyckte vi var jättespännande. Eh, dels att det dyker upp och eh, jag har ju själv gjort så här eh, specifikt religiösa eh, aktioner eh, typ eh, salmsång mot nazism mm. eh, där vi eh, ockuperade en gata med salmer mm. eh, medan under första maj när det gick nazister i staden där jag bor eh, och eh, min upplevelse från det var att så här, det är jättelätt att bli så fruktansvärt konstig. Och mm. det är svårt att få ett budskap att landa och bli tydligt. För oss gick det ändå helt okej. Okay. Vi var mm. konstiga men inte på ett så alldeles för eh, out of the roof konstiga. Liksom. Mm. Men eh, så funderade jag lite, hur tänkte ni med avvägningar och sånt där? För att det här skulle liksom landa rätt och bli tydligt vad det vill. Så att det inte bara, så här, oj, vill de missionera med en mm. låda i ett träd? <laughs> Uh, det är uh, ah. uh, min farmor hade en, en, en granne som hon brukar kallas, kalla Jehovas kvinna borta dörren Hon bodde i ett lägenhetshus och hon var dörren bakom uh, uh, ja. uh, Nej men uh, det är en bra fråga och, uh, Jag skulle vilja säga att uh, en, din salmsång mot nazism uh, som du var med i det är ju en av anledningarna till att Maja Ekström utsåg dig till frikyrkans coolaste person tror jag hon sa. Det är min bästa, det någonsin. min bästa så någonting. Precis. du var väl lite så här, hade en liten pingstkarismatisk bönda tror jag också som sändes på radio eller något sånt ja. där. Alltså, ja det var spännande. Ja. Eh, nej, men, precis, varför tänker jag avvägningen där? Jo men jag tänker att bönerna är ganska tydliga och riktade eh, delvis så ber vi för eh, ber vi för krigets offer eh, i de här bönerna och, och sen är det en ganska stor sektion där vi eh, svär trohet det är någonting som vi kanske inte gör så mycket i Sverige men eh, som internationellt är populärt eh, och där, där, där svär vi trohet till eh, Jesus till det här annorlunda som Gud kommer med. Eh, och det ställs väldigt tydligt i kontrast till det nuvarande som är eh, våldsamt, eh, som profiterar på krig. Eh, så, så på det sättet så är det ganska... Jag tror att det är ganska tydligt vad det handlar om och sådär. Och eh, därför så tror jag att det inte blir... Eh, jag tror att om man går förbi där eh, i alla fall i stora delar så förstår man vad det är den här lådan eh, ber för eh, och eh, vad den vill ha ut och sådär. Så så tänker jag också på något sätt att eh, men på något sätt om, om vi går tillbaka till det här med, med religions eh, om, om, jag tror att det kan vara nödvändigt att liksom eh, få till eller få till stånd Fler eh, diskurser, eh, kanske man kan säga, i samhället. Alltså flera olika sätt att tala, eh, fler sätt att, att uh, uttrycka sig. I, I Sverige så tenderar det ju att allt sedan liksom eh, Tingsten-debatten eller Ingemar Hedén just att vara att vara en ganska eh, smal box av vad som är Eh, godkänt tal i det offentliga kanske man kan säga. Mm. Och det är ett det, tal som... Kan du säga någonting jättekort om det här Tingsten för han, som inte känner till det? Ja, till jag. precis. Ja, jag är jättedålig på det där. Nej, eh, droppade det för att jag är så dålig det. <laughs> <laughs> Nej, men... Eh, det var ju att han... Eh, han var ju en... Eh, tingsten och just jobbade på Dagens Nyheter, tror jag. Och de... Eh, var ganska bestämda ateister, fritänkare och hade som ett sorts tanke på att de ville få bort religionens inflytande i samhället och det kan man tycka är en rimlig önskemål och då gick man till angrepp på, på kyrkan på olika sätt man skrev en bok jag tror att Ingmar Hedén skrev en bok som heter Helveteslärande där man försöker visa hur absurd Kristentro här då särskilt lära om helvetet då. Mm. på det sättet så... Eh, och efter, och man kan väl säga ganska tydligt att kyrkan förlorade, eller lutherska kyrkan förlorade den här diskussionen då. Och blev... Eh, och efter det så bli, finns inte den här... Eh, kristna offentliga rösten på samma sätt utan det är någonting som kommer kanske på 2010-talet igen att, man, att det kan, man kan börja höra sådana röster igen i offentligheten utan det var ett sorts sätt att prata som blev diskvalificerat i och med det eh, i och med den här debatten och saker innan det och därför tänker jag att det kan vara bra att liksom föra in andra sätt att uttrycka sig andra sätt att be andra sätt att vara i offentligheten nu till exempel har det varit en debatt här om en muslimsk man som har bett med sitt barn på en buss jag vet inte vilken stad det var men, men hur som helst och det blev ju väldigt mycket rabald över det fast han bad på sin rössa och det visar ju att ja, men det här sättet att vara i, liksom, i offentlighet och synlighet det är någonting som inte godkänns eller som vi ser med väldigt suspekta ögon och, så. och då kan jag tänka att om det nu då är så att kristendomen är en mer respektabel religion i många ögon då kan det vara viktigt att på något sätt föra in religiöst religiös uttryckssätt att liksom göra saker offentligt på något sätt för att, för att ge utrymme för det. Att ge utrymme för att det här är ett sätt som man kan samtala om sådana här saker på. Det här kan vara ett sätt att vi riktar ord till Gud och det kan vara ett sätt också att att förändra i, i det stora samhället så här. Så att jag, jag kan tänka mig att det är som ett sorts Ja, mm. eh, ah, det, det snurrar in mig lite där tror jag Men ni förstår vad jag är ute efter typ ungefär, ja, eller? Lite som att eh, kristendomen använder sin privilegierade position Till att se till att det inte bara är kristendomen som är den enda religionen som har privilegier ja, äh, och, det så. Eller, eller och, bryter ner grunden för sitt eget privilegium det, det är en sak och också för att, äh, äh, också för att det, det, såna här, det blir fattigare, äh, jag skulle säga att den, den, den dominerande liksom sättet att uttrycka sig är ju ett så, ett, äh, ett, så här liberalt, äh, liberal hege hegemoni kanske man kan säga, att, att det finns ett det finns Allting ska ske inom liksom en liberal eh, låda Och en liberal beskrivning av verkligheten eh, Och därför så behövs också liksom, eh, Det behövs brytas upp lite Luckras upp lite grann Med, med kristna röster också så, eh, jag. Mm. Uh, mm? Lite, irra lite irrationella röster Och då menar jag inte irrationella Som att det är något dåligt Utan som någonting bra så här, Ett sätt mm. att visa på att verkligheten är svårare än eh, att förstå sig på just eftersom att religionerna tar i det här svåra Precis. märkliga det tycker jag var en bra, bra uttryck, eh, bra sätt att säga det på mm. Mm. men då, då måste jag få bli lite djävulens advokat för att jag ja, tänker en välkomna. av de liksom mest eh, vanliga eller banala kritikerna av liksom eh, religiös aktivism så är att ja, men vad, vad hjälper en bön? Mm. Och vad är, vad är liksom den faktiska påverkan av en bön? Alltså jag tänker, vad har ni för tankar kring den faktiska påverkan av den, den här aktionen? Det är jättebra. Eller det, är, det är en vanlig fråga och den är, den är ju liksom vettig på, på, på sitt sätt. <laughs> Men jag, jag tänker på något sätt att det sättet som jag vill leva på är att jag vill på något sätt komma bortom. Att jag vill på något sätt komma bort liksom den här eh, järnburen som vi kanske kan kalla. Eh, att allting ska vara eh, mätbart, att allting ska vara. Eh, Utalitaristiskt att allting liksom ska eh, varje handling kan bara bedömas utifrån vilka effekter den får och sådär eh, på något sätt vill jag komma bortom den järnburen eller jag vill leva på ett sätt som jag kommer bortom den järnburen för att jag tror inte att verkligheten funkar så det sättet som jag framförallt vill leva på, det tänker jag att jag vill vara eh, trofast alltså att jag vill vara trogen det som jag tror är sant och eh, det jag tror är sant är väldigt bundet till liksom personen eh, Jesus Kristus eh, och jag vill vara liksom trogen det och, och liksom leva i det oavsett om det får vilka konsekvenser det får om det liksom leder till en fantastisk eh, att, att 10 000 personer på, eller hur många de är det, 2 000 personer på Saber, eh, helt plötsligt bara inser att det här är fel och att eh, de ska göra någonting annat av sina liv. Eller om det leder bara till att jag kanske blir smutskastad, eller att folk, tycker, folk eh, går emot mig. Eh, eller att det inte sker någonting alls. Alltså, jag vill på något sätt bara leva eh, troget, det som jag tror är, är sant. Och det är för att jag tror att framtiden inte är min på något sätt. Eller nu eller jag in med resonemangen igen, men eh, alltså framtiden om, om man tänker så här om, om man ska tänka i den här vanliga mura, eh, lådan. då måste jag göra en handling som leder fram till mitt önskade mål om det så är liksom den Eh, kommunistiska utopin eller vad det nu är jag önskar mig för någonting. Eh, jag måste liksom eh, göra så här rationella handlingar som leder fram till det här. Eh, oavsett om jag kanske tycker att de är våldsamma eller fula eller så där, så måste jag utföra dem liksom, för att nå fram till det här vetenskapliga målet i, i slutändan. Liksom. Eh, och jag på något sätt tänker ju att framtiden är befriad. Alltså framtiden tillhör Gud. Framtiden kommer Gud, Gud kommer liksom att, att, att, att se till så att det blir en bra eh, framtid på något sätt. Eh, eskatologi kallas det på kristianska. Eh, och därför, eftersom framtiden tillhör Gud, så är jag liksom fri att på något sätt eh, utforska, eh, handla trofast, eh, inte tänka på exakt. Det, äh, A kommer leda till B Kommer leda till C Utan jag kan liksom äh, Utforska saker på något sätt I frihet och glädje Och liksom göra aktivism i frihet och glädje På något sätt äh, För att framtiden tillhör inte mig Och är inte mitt liksom, ABC-schema Utan det är äh, Det är Guds Så Det är skillnaden mellan strategi och taktik äh, Eller hur? Att jag behöver inte vara strategisk men jag kan vara taktisk äh, Kanske <laughs> Men, jag, tänker, men du, ja. jag funderar på, alltså det här är ju en ganska symbolisk aktion eh, mm. om man tittar på det liksom ett mer materiellt perspektiv ja. eh, och tänker du att en inte bör försöka eh, påverka tillvaron mer praktiskt genom sina handlingar? Jo, absolut men eh, alltså skillnaden är snarare att Ja men precis, det, det är ju, alla vill ju påverka på något sätt. Alla vill ju göra en, en skillnad och så. Men det jag kan, upp, det jag kan tänka på ibland eh, är att, att sådana som är låst i en väldigt sån här, um, i den här järnburen. Eh, att det finns ofta, ibland finns det någon sorts känsla av att man tvingas göra saker som man inte vill. Om man då får ta... vi ser okej att disa kommunister i er podd? För ni... Eller... eller? Ja, vi är ju inte kommunister. <laughs> Nej, okej. Okay. Alltså, jag skulle ju kalla mig frihetlig kommunist. Okay, men, men det är okej. Okay. Men om vi pratar liksom mer den här... Om vi pratar med den här liksom... Vetenskapliga eh, statskommunismen. Stats, stats, vi kan prata eh. om tankis. Ja, tankis. Jag tycker du låter som att du pratar om så här, modernism. Ja, men precis. Men Och så... Det jag väldigt starkt ihop med ja, alltså det, är det ett av... paradigmet och ja. den perspektivet på kommunism som är väldigt modernistiskt Precis. men vi kan, vi kan lägga in det andra på libera, liberalism eller vad som helst liksom. uh, men där, där finns det ofta en känsla av att man är nästan tvingad att göra vissa handlingar så här, att ja, men vi, har, vi har en sorts etisk, eller jag har en sorts kompass om vad jag tror är sant och, och liksom ett trovärdigt liv men ibland så måste jag nästan gå emot den för att för att jag ska göra det här för att jag ska nå det här stora målet längre fram och för det första så är det ju så att ingen av oss kan liksom beräkna så bra ingen av oss kan beräkna liksom exakt hur framtiden kommer till sig eh, och, de, och dels så, så är det liksom gör det någonting, det skadar på något sätt eh, människor skadar oss på något sätt oss själva också eh, och, och på det sättet så så tänker jag att ja absolut Jag vill påverka det praktiska Jag vill ha skillnad Jag vill att, jag vill att världen ska se annorlunda ut Men jag, tänker, jag, tänker, jag känner mig inte tvingad av att, att Jag vill inte att, att det ska finnas liksom Det här tvånget på något sätt Det här äh, att jag, jag vet att jag inte borde göra det här Eller någonting i mig säger att det här är fel Sätt att agera på Men jag känner mig tvingad att göra det För att jag vill nå de här Eh, bra sakerna längre fram på något sätt och för, hänger du med vad jag, vad jag försöker säga Jonathan, att, om, jag vet inte om jag svarar på din fråga men typ ja, men om, man, <laughs> om, jag, om jag tänker så här istället ja. att ja, men jag gillar inte Saabs verksamhet så att det jag borde göra är att göra allt vad jag kan för att försöka stoppa så mycket av Saabs verksamhet som möjligt mm. och då, då kanske jag behöver liksom vad vet jag, hungerstrejka för att försöka stoppa salvsverksamhet, det tror jag är det mest effektiva men jag tycker egentligen att hungerstrejk är skitjobbigt mm. hungerstrejk skulle tänka alltså, är det mot... åt det hållet du är nej. inne på men, nej. precis, men fasta för fasta. det var ju ganska bra i det här, fasta mot vapenindustrin jag skulle nog kunna, kunna kristian, kristianisera den tror jag uh, nej, nej, men snarare så här typ, att om jag verkligen tänker att Sab man skulle kunna tänka så här att jag måste hugga ner någon som jobbar på Sab för att verkligen eh, visa liksom eh, nu, en mindre arbetare är, är, är, liksom, är bra och det kanske kan avskräcka folk från att, att gå dit och arbeta och sådär eh, så, så skulle man kunna tänka och då, då, så, det skulle inte jag tänka <laughs> utan då skulle jag säga så här men, men det vill jag ju inte göra jag vill ju inte begå sådana handlingar för det på något sätt går emot allting i mig eh, vad jag tror är sant och sådär eh, men, men vissa personer ganska få <laughs> kan känna att det är liksom en nödvändighet att göra, att göra på det sättet för att nå fram till det här slutgiltiga målet och sådär utan jag vill snarare utforska liksom ja, men andra sätt att göra det om det så är liksom symboliska, materiella eh, att att strejka eller att strejka att hungerstrejka, att fasta fasta mot vapenindustrin eller vad det nu kan vara så vill jag liksom utforska sådana saker som jag på något sätt tror är är sanna och peka mot vad som är sant i tillvaron men utan att, utan att känna att jag måste liksom rädda framtiden eller det, allting beror på att jag gör det här rätt liksom, på något sätt mm. ja. att allt ansvar inte blir på dina axlar precis, de är inte ens särskilt breda liksom. Så det är nej, dina ordentligt. smala axlar kan jag säga. <laughs> <laughs> ja. Mm. men ja det, det faller väl tillbaks lite på, på budskapet av aktionen också eller det tänker jag när vi resonerar fram och tillbaka så här om, om metoder och sånt att mm. eh, eller jag tänker bara jag håller på en del med konst. Jag tycker att det här låter, det här alltså att, att sätta upp en bönemaskin utanför tycker jag ligger väldigt så nära konst och poesi typ. Ja men jag tycker också eh, det är så. Och det är lite så här att det är liksom att säga att det är klart kultur har en plats i det här men det är sen utan budskap. Det är ju att göra så här säger ju, eh, det finns röster som klagar, det finns eh, mm. människor som gråter, det finns en religion som också har ett ansikte som visar motstånd mot det ni gör här och som sätter sig i opposition. Medan alltså andra taktiker, vi var inne på lite så här, olika typer av så här, våldsanvändande för att man tycker att det är så här, vad heter det? maximerar mm. uh, effektiviteten ah, eller något sånt ah, där. Det, nej men det säger ju något annat och, och jag har precis nytt att maximera liksom. och det är såhär, visst man kan resonera så men och det, men ja eller jag tänker på att det finns ju en, det sänder ett annat budskap för att då är budskapet så här, jag vill skrämma någon att sluta med något och det kanske så här funkar i andra fall typ mm. det är ju en vanlig taktik när det gäller antifascism att så här, vi ska göra det så jobbigt för nazisterna att vara nazister att de inte orkar vara nazister för att det är jätte, jättejobbigt. Och det är en taktik man kan ha. Mm. Men alltså, det faller ju tillbaka på, på vilket budskap man sänder igen. Och, så mm. och jag tror att eh, våld sänder ett väldigt glumpigt budskap. Och det kanske inte är effektivt på andra sätt. Men man kan väl säga så här. Om man, nu ska, om, man nu, om jag får slänga mig in här som lite ja. anarkistjargång så... Så kan man väl säga att handlingens propaganda har inte ett så bra track record i, i genom historien. Så. <laughs> uh, mm. så. Men, men folk har ändå känt sig tvingade. Eller kanske har gjort det av, av glädje. Men de har känt sig tvingade in på det spåret på något sätt. För att de mm. tror att det är liksom nyttomaximerande. Och, uh, och på något sätt så kanske det är så att bön, att bön öppnar upp andra vägar som vi inte... Som vi trodde var stängda, kanske. Någonting som jag tänker kan vara väldigt positivt med Bön är att det öppnar upp aktivism för fler än, än den lilla klick människor som redan kan tänka sig och, och engagera sig. Ja, precis. Eh, det också. <laughs> eh, det, det kan ju bli lätt att det är samma personer som, som gör saker. Om och om igen och så här, och som blir utbrända och utfröttade och så sådär. Så det kan ju, vara, kan ju vara en arbetsavlastning om inte annat. Mm. <laughs> andra och det lite, lite nytt blod och nya idéer. Ja. Jag tänker det behövs ju för så här olika aktivistiska kretsar också. Att det kommer in människor som gör på andra sätt. Sen kan ju det leda till konflikter och bråk och suraminer. Men det kan ju också leda till att säga, oj shit, det här är ju ett arbetssätt vi kan prova. Det här var ju en ny vinkel. Och det tycker jag är väldigt skitbra liksom. Den, den enda liksom synliga, eh, det enda som jag vet av av motstånd, eller jag vet en sak till förresten, ja, men det var en gång, eh, det är ju den religiösa aktivismen. Det är den enda som pågår i Linköping också så att det, eh, det, kanske, kan, det kanske kan vara om det är någon, någon person här som, som kan bli lite triggad av att religiösa håller på med saker så kanske de kan liksom... Mm. kanske de blir, tycker så att de där, de där muffarna kan ju inte eller den där mupparna kan ju inte hålla på med det där utan det måste ju vi göra, så det kanske också kan vara bra liksom, på det sättet mm. att, det, mm. att man känner att det här är mm. vårt område så det borde inte de hålla på med så det kan ju vara på, kan på. Ja. Ja, det är intressant med Linköping, det är mycket religiös aktivism med rosa flygplan och indrång och olika, ja, men olika inte... saker som har hänt, men det är en fin tradition det är en fin gammal tradition eh, precis, det är våran kära Vän Annika Spalde, tacka, tacka för mycket. Ja, precis. Jag uppfattar inte dig som, som uttalat anarkist. Utan, utan kanske lite maktkritisk ibland. Men... Mm. men som accepterande av vissa hierarkier och vissa, vissa maktförhållanden som nödvändiga. Du har till exempel, du verkar ju inte ha något problem med, med att kalla Gud för Herre på ett, eh, på ett, utan att liksom linda in det på något, eh, på något reflekterande sätt. Liksom. Um, ja, jag kan säga fader också och <går> son och också sådär, så att det, ja absolut, ja. Ja, um, men, men liksom som, Och då, då skulle jag liksom klassificera dig som arkist. Alltså mm. inte anarkist, utan arkist. Mm. Eh, och, och så här, all makt bygger ju någonstans... Alltså statlig makt bygger ju någonstans på våld. Mm. Och om du inte har en statlig makt som backar upp våldet så bör du... Så tänker jag att då, då får man ju liksom försöka bygga upp någon slags annan, annan vålds, eh, våldsteori, liksom. mm eh, och, och det statliga våldet bygger ju på, på liksom militärmakt och speciellt så här i Sverige så har ju neutralitetspolitiken byggt väldigt mycket på att du har haft en stark inhemsk vapenindustri och den inhemska vapenindustrin bär inte sig själv med den konsumtion som det svenska försvaret har utan, utan då bygger det också på vapenexport och hela den biten. Mm. Så att, eh, hur, hur kan du liksom som arkist kritisera ett militärindustriellt komplex? Eh mm. uh... Mm, det var en lång fråga, det måste jag säga. Men jag kan försöka svara på, på det eh, kort och sådär. Eh, som eh, ni känner säkert till att det finns ett eh, bibelord, Roma brevet 13, eh, som brukar kallas för, som brukar vara en sån här som man slänger på sådana som är så här. Alltså det står att överheten eh, bär, inte, gud, bär inte svärdet för gäves och sådär. Att Gud på något sätt har satt en vis överhet på något sätt för att begränsa eh, ondska eller liksom våldets verkningar på något sätt i världen och så, det kan man fundera lite på eh, tycker jag eh, och jag brukar väl tänka så att jag, eh, jag vet inte om jag har tänkt på det så länge men jag brukar eh, tänka på mig själv som, eh, när det kommer till staten så är jag nog agnostiker alltså att jag, för mig är inte det det är inte liksom den allt överhängande frågan liksom att eh, Kom, ska vi avskaffa staten eller inte utan jag är liksom mer agnostiker jag tänker så här bara, ja den kanske finns den kanske kan känna ett syfte den kanske <laughs> den kanske, den kanske kan, kan, vara, kan göra bra saker ibland och dåliga saker ibland så att jag är lite mer så här agnostisk inställning till staten och så här. Däremot ska jag tänka mig att det alltid eh, behöver finnas en överhet på det sättet att eh, det behöver finnas någonting externt eh, utanför människan på något sätt som begränsar eh, hennes frihet för att hon ska bli, för att det ska gå att leva tillsammans. Eh, och det låter lite hobbsianskt hob där, kanske på något sätt, om man tänker att det ska finnas en liksom en stark eh, stat som gör det. Men jag kan tänka mig också att liksom, samer hade inte en stat på typ eh, 30 000 år eller något sånt där, eller vad vi ska säga. Eh, men de hade ju fortfarande en sorts kultur, eh, en sorts förståelse av vad som är gott och vad som är ont, vad som är tabu, vad som är eh, Bra och sådär I Af Afrika är det lite generellt att säga Men om vi tar och pratar i alla fall söder om Sahara Så fanns det inte så mycket stater egentligen Utan det, det, det kommer ju först I och med europeisk kolonialism och sådär Och där klarar man sig också ganska länge utan stater Men däremot så fanns det väldigt tydliga liksom, Det fanns en tydlig liksom överhet på det sättet I en sorts kultur I en sorts idé om vad som är tabu Vad som är bra, vad som är dåligt Och det tänker jag att åtminstone en sån sorts överhet tror jag behöver finnas i, i, i mänsklighetens liv för att vi ska kunna leva bra tillsammans. Eh, jag tror på något sätt att det här med bara liksom den här absoluta friheten eh, det skulle ju eh, många anarkister också säga är negativ liksom, att den här bara självbestämmande absoluta nihilistiska friheten det är ingenting som man kan bygga liksom en gemenskap på. Men det behöver finnas, på det sättet behöver det finnas någon sorts överhet och så. Mm. <laughs> uh, så det, det, det jag är mitt... tänker ju även anarkister lite olika. Alltså i mm. förhållande till en nihilistisk eller socialistisk inriktning. Eller kollektivistisk. Ja, jag, jag, tycker inte, jag tycker nihilism låter som är överlag en överlag ganska dålig idé. Men det, <laughs> mm. <laughs> det är mm. min åsikt. Det äh, finns men... en del att gräva i det, men det kan vara lite läskigt, tycker jag. Så, så det är väl egentligen mitt, mitt, mitt äh, korta svar och sådär. Och då kan jag tänka mig jag menar, vi kan motarbeta ganska mycket av det här, äh, och det här äh, vålds våldsamma yttringarna av det militära industriella komplexet äh, men man kan fortfarande på något sätt tro på att det kan behöva finnas en sorts extern ram för mänskligt samliv äh, så Typ. Men alltså mm. som sagt där är jag ganska agnostisk eh, På överlag Den här frågan om Överhet och eh, sånt Att jag liksom Alltså Gud får väl eh, få väl visa Vad som eh, är slutändan Okej okay, får jag, jag stänga in en jättekort Snabbt sak i, igen bara För att jag blir triggad av frågan Nej eh, <laughs> ja, men det finns ju på något sätt i om, om man kollar liksom från början eh, i, i första mosebok så kallas igen, i, kallas människan av att vara någon sorts eh, viseregent eh, tillsammans med Gud. Eh, och, så. och det brukar ju många hävda Det här är liksom problemet med antropocen. Att vi liksom tror att vi härskar över skapelsen och sådär. Eh, och det ligger mycket i det. Eh, kanske. Men <laughs> jag tror att kristendom, eller det som... Bibeln eller Nya Testamentet visar på något sätt är inte att, att lösningen på det här problemet, det är inte på något sätt att vi ska inse hur dåliga vi är att vi ska kräva i softet och att vi liksom bara ska avsäga oss eh, allting. Utan på något sätt så är liksom säger Jesus vid ett tillfälle att den kungavärdighet jag har gett er, jag har fått av, av min eh, fader, då. ni får blänka ut det där om ni tycker att det är jobbigt eh, den ger jag till er också. Och, och, och i uppenbarelseboken i slutet så står det att att i den nya staden så får alla på något sätt vara kungar tillsammans med lammet alltså det är på något sätt de som följer lammet, alla blir liksom eh, kungligheter eller eh, eh, royals <laughs> eh, och där på något sätt så visar att, att att Guds mål är inte så mycket att liksom eh, avskaffa människan <laughs> eller att säga att du är inte så mycket egentligen utan snarare att säga att liksom upprätta henne att ge henne tillbaka Eh, den hon borde kunna vara den hon eh, ger tillbaka på något sätt här ansvaret att förvalta att, att ta hand om saker ja eh, ah, det var lite flummigt men hur som helst <laughs> jag tänker det är kanske anarkomonarki då eller något sånt där <laughs> mm, jag skulle nog kalla det för någon slags anarki för jag tycker att det, det börjar liksom närma sig någon slags anarkistisk metafysik Aha. vilket eh, jag inte alls är obekväm med <laughs> Ja. Precis. Um, ja, nu flummar vi iväg fint. Men ja. uh, jag vill bara veta som avslutning. Vad önskar du att er reaktion ska leda till? Um, vi skrev det på lappen på, uh, på den. att vi, Den här ber för det totala avskaffandet av vapenindustrin. Så det är det som är, det är det No som är more, no less. Det är fantastiskt. Utopi. Precis. Så det är väl det man önskar det ska leda till Men så kanske man frågar Var någonstans i alla Samband kommer det bli det Det får vi väl, det får vi väl se mm. Ja men fräckt Vi önskar lycka till Ja, ja men tack Vad ska kollekten gå till då I för, förra avsnittet Så körde vi kollektiv Till humanitära insatser i Yemen Faktiskt ah. Men du kan få önska någonting du också om du vill Nej, men jag tror det är en väldigt fin koppling till det här avsnittet. Ja, men, eh, tack, jag, jag tror vi behåller det. Det blir bra, humanitära ängsatterier. Uh -huh. Vi bara matar på med kollekt till uh -huh. humanitära igen. <laughs> ja, det tycker jag de, det kan det nog kan behövas faktiskt. Mm. Mm. Jag tror att det behövs. Mm. Mm. Tack så mycket. Ja, vi vet senare i någon annan mashup plus eh, med vad vill ni vad vill ni att Athena Jerusalem och Aorde ska krocka med? Ja, precis. Mm. En stor konflikt kan vi ha. Ja, vi har ju, vi har ju pratat om beef. Ja. <laughs> uh -huh. Precis.